Ja men hej Stege det är kul att sitta och prata lite podd i snack om röret här. Det är ju så att vi ska ju faktiskt vara med nu på två mässor. Och den första är väl egentligen fastighetsenergi nu som du ska med på. Så det ska bli rätt kul faktiskt att köra. Och det här är ju premiär också att vi kör video, hej hej. hej. Så vi kan promota lite grann. Så det ska bli kul och jag tänker på det här med mässorna nu då. Vi fokuserar ju rätt mycket på energibesparingar med våra produkter då och sådär. Men det är ju mycket miljökrav som kommer in och hela den här och du vet vi har ju pratat om det tidigare. Ska man ha produkter i mässan eller inte? Eller är det mötena som är viktiga? Vad säger du Stig? Ja det finns ju två skolor där och jag personligen tycker väl att mötet är det viktigaste för att alla människor har olika behov och det kan ju då vara ett bra sätt att Liksom släppa fokuset från en produkt utan mer att man kan ställa lite öppna frågor och, ställa och få eh, besökaren känna sig lite komfortabel med. Eh, för han kanske inte har tänkt på att ja, men det är ju det här som är mitt bekymmer Just eh, utan vi har en lösning på någonting som han kan eh, men de flesta kunderna har ju inga problem utan de kommer ju till en mässa för att se lite nya eh, inspirationer och så men eftersom man inte vet vad man letar efter så kan det ju vara bra att ställa öppna frågor och se till att man eh, utforskar de här kunderna för att leverera en bra lösning. Eh, Danfoss har ju en hel del bra lösningar vad det gäller energibesparing så att, eh, det finns mycket att prata om. Ja, Men det. som sagt var prylar är ju också bra för det finns ju många som vill känna och klämma på grejerna och eh, så att, ja, som sagt var, jag är ingen prylkille så, men, eh, ja, men Jag håller med dig och sen är det ju, vi jobbar ju trots allt i en ganska konservativ bransch det får ju vara ärlig och Just säga att det är lite grann och det är klart att man vill ändå känna. Har det kommit en ny produkt? Hur känns kvaliteten på rattar och hur är det är du att vrida på den här ventilen? Känns den att den andas, liksom som att det är en väl. Vad ska man säga? Välkonstruerad produkt med liksom bra kvalitet. Liksom? Så visst finns det ett värde i det? Det är ju ingen snack om den saken på det sättet. Så det är intressant. Men sen tänker jag också på. Vi pratar ju om fastighetsenergi, kanske lite mer fokus och där kommer vi att ha mer lite fjärrvärme och sådär. Men så har vi den här rena VVS-mässan som kommer då lite senare mm. eh, som ligger 22-23 eh, april och den andra är eh, 9-10 april eh, som vi ska vara på fastighetsenergi. Då. Mm. Eh, men det jag tänkte på då om vi, vi går till den här VVS-mässan så är det en helt ny mässa. Den har ju aldrig gått förut. och Jag vet att eh, bland annat installationsföretagen ligger bakom denna som är en branschorganisation mm. under Svensk Näringsliv. Då. Eh, och det här är lite intressant för att om man tar de mässor som Nordbygg de blir ju sjukt breda. Och här mm. verkar det vara så att det blir lite mer riktad publik som kommer att komma. Och det här tycker jag kan vara intressant faktiskt. Att kan det vara så att vi kommer naila bättre liksom spot on de vi pratar med. Vad tror du om det här? För det ska bli ett kul koncept att prova. Ja, jag håller fullständigt med. Först och med så hoppas jag att det kommer mycket folk då. Och att det är rätt branschfolk som kommer. Så att vi verkligen får presentera och diskutera de lösningar som finns inom VBS. Och som sagt, det är ett modigt grepp att testa, att nischa ner en, Men jag tror också att det behövs, för det har hänt väldigt mycket inom VVS-branschen som, som kanske inte alla har summerat riktigt. Och på stora mässor som Nordbygd, som du nämner, det är svårt att synas i bruset. Här har vi ju alla möjligheter att liksom nischa oss själva också. Att vi, och vi tar in rätt specialister till, till mässan som står i vårt, våra monter så Nej, men Jag ser fram emot, det ska bli riktigt kul att se hur det blir. Ja, men du är en riktig mässräv också, mm. du gillar ju det här. Jag, jag vet gillar. att du är duktig på att regga in kunder och mm. <laughs> prata med dem mm. Gillar det här mötet verkligen. Mm. så. Ja, vi kanske du. skulle ha presenterat oss också det missade vi ju <laughs> lite grann i början. här. <laughs> mm. Vi kör alltså podden här, Snacka om röret och vi ska marknadsföra våra mässor lite grann. Och det är då Stig Ola som jag sitter med som jobbar som Key Account Manager för grossisterna hos oss på Danfoss. Precis. Och så är det jag, Jon Berg som jobbar som försäljningschef för Building Solutions i Sverige så att, nej, men det ska bli skitkul att göra det här faktiskt tror jag och My se God. spännande, just det här också med själva VVS-mässan nu som kommer vara en riktad mässa med mer fokus kanske på de kunderna som vi verkligen vill prata med. Liksom så. Precis. Och sen har ju vi några riktigt spännande lösningar som vi vill definitivt highlighta på mässan. Så att om ni kommer dit så får ni se vad det är för spännande saker vi kommer att presentera. Absolut. Det kommer bli super, ja. superkul. Håller med. Så glöm inte att komma förbi våran monter. Och nu har jag tappat bort vad monter-nummer. För det var två mässor här, men eh, det hittar ni på ja, hemsidan ja. så det ska inte vara några problem ändå. Nej. Men det är alltså Fastighetsenergi som kommer vara eh, 9-10 april och så är det då VVS-mässan som ska vara den 23 och den 24, 20? eller var det den 22, 23? Nej, 21, 21. 23 24, mm. ja precis. Mm. Så ni är välkomna, så ha det gott alla, vi ses ja. där! Ja. Hej!